Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalu assalati wa tamu taslim ala khayli khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanil ayumid din Allahum jalla jalal wa falandaroim vatam pritindim da faalikirkoim da salavda'ata da bakimata Allahum chokshi bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifaminati shoka dhe të gjithë atë që i ndjekin këtë rrugë këtër në ditë në fund të kësaj vote. Të ndërë lazër përbashdojmë dhe sëtë duke kërkuar ndihme në Allahu Jallahu Ala dhe duke kërkuar suksesin për ti me mësimet dhe odhëzimet e islamit në lidhe me përmendinë Allahu Ata Zhaujal. Dhe kemi thënë se në qërë se kuptojmë drejtë dhikrin përmendinë Allahu Jallahu Kjo përmendje shoqërojët me disa kuptimet të rëndësishmë atër, pa dëshim se përmendje Allah dhëtë bëhet gjenetikësë ojë dunjoja, knetsia dhe pretimi këndë shumë njetën e kësaj botë. Dhe gjithashtot, si kur që kanë thënë dietarët, a i cilë e shianë gjenetën e kësaj botë, pa dëshim se dhëtë jamunëson kë shiem dhe kë pretim të shianë edhe gjenetën e botës tjetër. Dhe jemi duke të ehtuar disa prej përmendive të Allah u Gjellewala që në formulim janë shumë të shkurtra, por në kuptim janë shumë të gjerë dhe shumë të thejla. Dhe kemi marrë disa prej fjolet më hershme, Subhana Allah, Alhamdulillah, dhe kemi përfunduar me fjolet, La haula, la kuvete, ila billa, në kështë më radhë. Edhe sot, do të jemi në takim me një shprejhje që është shumë e shkurtr. shkurtrë. E shkurtrë dhe është shumë e let në gjuh, Për padrëshim është shumë e thejlë në kuptim, shumë e rëndësishme dhe shumë e dobishme Për besimtar njëtë në kësaj botë Fjallë është për shprejen stëgë firullah Ta përmendim Allah në gjallë uala për mes kësaj shpreje E cila është edhe përmendja Allahut Por është edhe lutje dhe është dua E cila, si ku se thashtë në formulem është shumë e shkurtër Por në dobi për besimtar në padrëshim se është Shumë Dhe në kuptim është shumë e thejë dhe shumë e gjerë Fjale e stakë fërullatë ndërrua dhe zërë është një shpreje që ne edim dhe thejmi Mirë po dëshërëm të atë të i kalimat dimenzionin e Të thënë në rritë si përfasor Që të kuptojmë që edhe në këtë thënje dhe në këtë levizet e gjuës Me këtë shpreje të levizet e zamë rajon dhe që anje jon Të prejtojmë fjale e stakë fërullatë Qëka dhe tëtë Fjole e sta këfërullah të ndërlëzër është Filimi soj e sta gjënë në rabë është kërkes O ti po kërkan diçkan nga Zotë i Gjellë dhe Gjellë hu E kërkesa jute është E ndërtuar bë foljen Gafara Ose mëgëfira Andaj e sta këfërullah është Të kërkash mëgëfira të prej Zotët E qëka është mëgëfira Në gjënë në rabë fjole a gafara Dhe ndërkohë, vjen nga rrënia e një fiale që nënkupton mbrojtjen dhe nënkupton, do thot, mbullimin. Prandaj edhe përpara në për luftra njerëz kur kanë marrë pjesë e kanë pasur pjesën përpara me, do të thë që e kanë mbrojtur fytyrën nga goditjet, kanë mbrojtur hundën dhe ballin përpara, e kësaj i kanë thënë migfer, do të mbrojtës i i ftyrës, i pjesës më të ndikshme të njëriët. Për ndaj, kjo fjallë vijet thash nga kërkimi i mbrojtjes, e nga qka në nëngërkojmë mbrojtet e këzot gjellewala, e kjo është tema jonët. Për ndaj, ne kërkojmë që Allah o të naruan, dhe të nëmbron nga dhe qka. E ato janë mëkatët tonë, ato janë të metët tonë, ato janë shkelje tonë, ato janë gjithë të silatë realishtë njëri vi ka bërë si kërkesëve të epshtë të ti, oselësimeve eventuale që i ka përjetë në përdesme. Dhe ne përgjitha këto kërkojmë falin e Allah u Gjellewala. Që Allah u Gjellewala të na fal, dhe që kjo falje në nënkuptan dy gjera. Dhe ne kërthemi e stakë fyrla, nga Zotë i Gjellewala kërkojmë dy gjera. E para kërkojmë nga Allah u Gjellewala që në ruan nga pasojat e këqija që mund të shënojnë mëkatet, dënime të ndryshme e kështu me radhë. Dhe e dyta, kërkojmë nga Allahu xhallahu ora që të na imbulon këto tmeta dhe mos të bëhemi horr si pasojë mëkateve tona. Andaj sigur se ka thënë Imam Abu Hanife rahimahullah, te kishin pas mëkatet er, nuk kishte pas mundësi më ndajt as kush pranë njerëzit. Ora më ndonin të ndërlozur Allahu xhelleu ole veç me i dhon er gjunoha rrafë. Kurçi më shumë. Vesh me don një arom të pakëndshme. Si do të, të ishte gjëna njerëzve? Osa sigurisht ka dënuar Allahu xhelleu ole një pik popujve. Të mëhershëm, sar bënë mëkat, do të thot, u shfoqej një pik e zezën në fytyra tëu. Në kishin problem me dal para njerëzve nga se shiaim fytyra tyne. Subhanallahu, e zeza e mëkateve. Për gjithta këtu Allahu xhallahu na ka kursyer, na ka mbrojtur. Ne mund të bënd gjunoha, mund të këtmeta, por ja që ato nuk shfaqen, nuk duken, por të tjerë kurrë komunikojnë me të tjerat. Andaj ne kërkojmë nga Allahu xhallahu na që ai të na na fal. Dhe kjo falë, dhe kjo falë që ne kërkojmë nga Allahu xhallahu na me shpinën e stak furllaj ka dy, i ka dy kërkesa. Kërkesën që të na ruajë Allahu nga pasojat e mëkateve dhe dënimet e tyra, do të na ruajë Allahu xhallahu nga çdo poshtërsim do nënçmim çmont na e sillim me kotet me kotet tona e së përkëthjuar staghfirullah te ndëruazur Allahu xhallahu ala kafrman shpesh ne Kur'an dhe vet pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam that Allah xhallahu ala wama kan allah li'adhibahum wa anta fihim wama kan allah mu'adhibahum wahum yastaghfirun Allah xhallahu ala that Dhe Allahu Nuk ko me i denu Ase se njerëzit Për diri sa ti o Muhammed Je në mes në tyna Ti e gjall Ti e në mes në tyna Ti e garans E Allahu se s'ka me i denu zote gjellëval Ase Allah ka dërgu mshirë Allahu gjellëvala ka thënë Ne ty të kemi dërguar Vetëm që t'eshtë mshirë për njerëzit Dhe për diri sa jenë në mes në tyna skodenim. Nuk ka sigurisht se me popullën e tij, nuhi alisojmë se në mes te popullit të tij, por i drejtoi Zoti xhallahu ala. Hudi alayhi salam, e kështu me ran shumë pejgamberi ishin prezantësh ishi injall për Allah xhallahu ala, nuk i kursau popullin e tij nga dënimi. Ndërsa i garantoi Allah xhallahu ala Kurajshve, se të gjithë aty që nuk besonin pejgamberin sallallahu alayhi salam, se nuk komë i dënu Allah xhallahu ala dënim shkatërrimi dhe çrrnjosje Për dhe rësër është në mesë në të tjene kush? Peygamberi s.s. Wa, wa satiyen, ma kanë Allaho li u'adzibahum Wa entë fiihim Allahu jall e vërë nuk i dhënanë dhe rësër të tjene në mesë në tjene Wa ma kanë Allaho mu'adzibahum Wa hum jështëtë gëfërën Dhe Allahu jall e vërë nuk kam i dhënu Kur Për dhe rësër të Thonë ështëtë gëfërënë Wa hum jështëtë gëfërënë Andë i thët ebu Musa Radiu Allahu Teala një nga sahabët e njohur të pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam). Sot e bë Musa i patëm dy siguri. Njëra shkoi e tjera na ka mbet. E patëm sigurinë pejgamberit alaihi salatu wasallam. Siguria e istigfarit. Pejgamberi json ka shkuar. Një siguri ka shkuar, ai ka vdekur. Ka mbet siguria e dy që të ruhemi nga dënimi i Allahut në fjalën Astagfirullah E sa është këtë fjallë e rëndësishma I lërgën dënimët I lërgën malkimet Gjitha ato që mund të si në më katë I lërgën me fjallën Astagfirullah Në që se e thua me prejtim dhe, dhe me ndikim Dhe me bindje Jo thjesht fjallë fjall Gjitha gjuhe Gjithashto Allah Gjernë dhe gjernë dhe thot Kër i lafzëran Rap të mirë të laut Dhe vakamci këtë disartë Në rëdozër është mirë që njëri Në gjuhë në Shqipe me hapë, se me lezu, do të me lezu ditë për ditë, me lezu, me lezu edhe, gjatë ditës, ko pas ko, periodë pas periodë, gjatë ditës me lezu për këthimin e fjallës, se do të gjellë e valë. Në kuptu, shka kërkën e la për i te? Po, ka ajete që kërkojnë komendë, ka ajete që kërkojnë tëfsirë, ka ajete që kërkojnë sërimë, duhet me i së rusë, si kuptan nga lezimi i, i, i, i, i thjeshtë dhe si përfatsorë Ska në ujë për komendë. Për shambu nga ajete që janë shumë të qarta, ajete që Allah u gjellë ura fletë për ropë të mirë të ti. Besimtarë të vërtitin, ata që bëjnë këtë, bëjnë këtë, këtë. Shëka i kujë e këtu? Ka rase kër Allah u gjellë ura përmenë qëfarë? Cilësit e njerëzve të ligë. Ata bëjnë kështut, ata e një kështut. Më së posikëta e qartë. Andhe kërë allahu gjallë u ala përmanë të cizit e rabbet mirë të ti Kërsh tjena të të mirë të tët O bil eshari hum jes të këfirun Të cizit e rabbet mirë të allahu gjallë gjallalu Ta shtesh i konë vetën të ndë a je Në këtë cizit e kërse këta rabbet mirë të zot gjallë u ala O bil eshari hum jes të këfirun Edhe në kone së fyrit Pak para se me i sabahu Këta njerë i gjenë të zgjuar Qëfar bëjnë këta? Këta, thonë, estakë frulla. Kërkuin këtë falin nga zhutë gjellohle. Pra nej kanë thonë djetarët, nëse nuk e mundësi më uzgjuar kohë të gjatë para sabat, më fale, si, njëri është i lodhur, kam është këmë punë, mundohë që të zhursh para se mi sabahu s'paku 10 minuta, s'paku 5 minuta, që tua, estakë frulla. Estakë frulla. Të nërëzër, Kush e përvën kërë istikfarën këtë kohë Do të gjenjë një shijet pësashme Do të gjenjë ndikim të pësashem Të kërkim falës nga Zotë Gjellewala Nëse qëtësia e natës Vetëmija ti me Zotë Gjellewala Kujtimi të metëve ti që nuk ka zhurm Me i pengu I din të metat I din shimet I din dopsit E din se nuk po e ndëgjen Asku shposa Allahut Dhe aj po i drejtojt Ka një ndijen të pësashme wa bil ashaari hum yestaghfirun Allah hu t'od da t'anekuuna mënjihësit sabautun astaghfirullah astaghfirullah akhtumera në dhër s'a naietidra Allah jalla Allah hu t'od wa anistaghfiru rabbakum thumma t'obu ilaihi yumatikum mataa hasanen ila ajalin musamma Allah hu t'od dhythoon yestaghfirullah dhe pëndoni të kalautubu i lehi, bëni të uba, pëndoni të kaj, ju me tiëkum me taën hasënen, ju mundëson që, të keni furnizim të këndshëm, për jetim të mirë, ila e gjelin musemba, dhejre në një kohë të saktua, dhejtë atë dhvijë e vdekët, sa të jeni gjallë, keni më uknash me këtijet, dhe kjo është argument, se fjole e stagë firëla është, Gjennet i kësa i bote Nga se Allahu po garantan Jumën të tië kumë më taën hësënal Nëse ju kërë kërë kërë një foalën nga Allahu Zotë e gjëllë lewëna uajab Kënatsin Uajab lëmëturin Uajab përëtim në këndësën të kësa i bote Ila e gjëllë ilë musemba Sa të një gjëllë E qëka është halam ma detajisht Kërët i më këndësëm Qërë kërën ketë ajedit kërëntën të në kë në surën Nuh Allahu xhalla uala kur flet në mënyrë të detajzuar tash këto sikfari, për këtë mirësi që u asist ll njerëzve të shikuarit that Allahu xhalla përmes Nuhut alayhis salam i cili i tha popullit vet faqul tu staghfiru rabbakum innehu kana ghafar yursil is samaa alaykum midrara u yumdidkum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا سبحان اش فار پروسی متشتوره اى دع نوحي على اسا پوبلت وات ثا نوحي على اسا فقلت استغفروا ربكم يثاش پوبلتيم ثون استغفر الله كركاني فالن الله استغفر بكم انه كان غفارا غس ايس Falës i madhë, gë fara është falës shumë i madhë Nuk mundi me aprije të paramenduë Jusë sa falë Zotë i gjëllë e walla Në kërka një falje Fëkullë të stakëfiru rabbekum Nëse jë thune stakëfirullah Nuhi, alësëm i tha poplët vëtë Nëse jë thune stakëfirullah Qëfar jepë Allah juve Jusëri sëmaë alaikum midrara Allahu gjëllohë e silë Shionë Mbereqat për uve, jo vërshime, jo shkatërim. Thunë jë stakë fyrula, që mësë të shëndruat shionë vërshim, për mbereqat. Jo Sa të fatë këtësisht, jo rëllat për ndoqë, apo shionë të shëndruat në vërshim, në shkatërim, e ju në ujitje, dhe mbereqat. Qfar e bën ujin, që të merë kahjen, e vërshimit dhe të merë kahjnë e, Bërë qëtët dhe mirësit Fjallë e stakëfërullah Kështë të anujhe nësa Thunë e stakëfërullah Jursële sema alikum midrara U asilë Allahu Qilën e bëllëk Ratë Shion Jepë Allah bëllëk Bëjën shion, nuk ka thatsi dhe nuk ka vërshime Në fjallë e stakëfërullah Lërgan thatsin Në fjallë e stakëfërullah lërgan vërshime U ju më ditë këmë Bi emualë E dyta, Allahu që lewala ju shtonë pasurin dhe ju jepë bërë qëtë pasurin. U ju më ditë këmë bi emualin vë benin. Dhe në qëtë ashtë u jepë, u jepë fmi. U mëndëson që të shtoheni, që të këtë rritje të popullësis, që këtë shtim të juaj, edhe në kuptimin numerikë, por edhe në koptimin e silsi zë kvalitetit jë apë allahu fmi edhe në nëmerikish të uçtan por edhe jë apë knatësi me këta fmi që këjë këtë fjollat? astakfirullah jëmë idhë këtë nëmeru mirësitë atë fjollat astakfirullah që? i thë nuhi alësëm përbërë yërësëli sëmaë aleykum midrara u yëmdidkum bi emwalin u e benin u yëjëal lëkum jënnatin allahu jëllë lëvëla bënqët në bëjëllën dhe të rritën, dhe të kultivohen kopsët dhe ndryshme për e qeta bukuri, mirësit shumëta ohe gjallekum en hara dhe gjitha shto Allah gjallekum en hara ju furnizan me lumajnë që ka ujitje, konfurnizim për uj për juve që ke në uj për të dhe për baktite juve ja kum u dhëmë ditë kumbi amual në ubenin ويجعل لكم جنات ويجعلكم انهار ما لكم شكو تشو بيتي ما لكم لا ترجون لله وقرا ايش كاش فونه يو اي تشو نوك با يدني الله جل وعلا فريكن سا دوات نوك بو كيدزني پر زوتن سا دوات ما لكم بيتي تشا زوت جل الله بن القران انداي الله جل وعلا تندروا بلا زفرمان ميرسي سوم دا تستغفاريت Mund di nëse lexon Kur'an për jetën e pejgamberëve të Allahut, do të shohësh se çdo pejgamber që Allah e ka përmendur Kur'an, shoqërues i këtij pejgamberi ka thënë, "Kjo Allahu estaghfirullah." O Zot më fal. Nëse Allahu thotë, thu në estaghfirullah dhe bëni teube te kaj. Dallimës estaghfirullah wa atubu ileyh, dependojmë fjala estaghfirullah fi at-tauba. Te dyja janë sinonime të, të kërkim falës, a kanë dallim mes vetën? Kan dallim. Fjala taubë nën kupton që ç'është ardhjën e njeriu të për të mëkatur. Braktisjen e mëkatit, largimin nga mëkati, edhe në kohën e tashme, edhe në kohën e ardhmë. Braktis mëkat. Kjo është taubë. Në kohën e riun dihet kaç për të kaluar në ti kërë ndinë keqë arre për mëkatët dhe pendohet dhe largohet braktisë gjunatë me njëherë edhe në të arre më vendusë mos me bo këjë procesuit të ube ndërsa kërë njëri ju kërkon nga Allah u gjellohet kërkon nga Zotë i gjellohet me erujt nga pasojt e gjunaheve dhe me erujt nga poshtrimi i gjunaheve e këjë procesuit e so i stikfar pa ndaj shikosë sa kompleti kërtush astaghfirullah wa atubu ilayh prandaj ka thon peigamberi sallallahu alaihi wasallam ne hadithin qe e transmeton davudeni suren neti the a ditur se sakt ka thon peigamberi sallallahu alaihi wasallam kush thot astaghfirullah astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilayh kush at kët fjalë se ka sa të thjesht astaghfirullah Allahu la ilahe illa hu kërkoj falje nga Zoti i cili nuk mëriton të adhurohet më të askush poshtë el hayyul qayyum ai që është i gjallë gjallëri absolute el qayyum ai që kujdeset për çdo gjë dhe çdo gjë që ndonë e tij etubu ilej dhe pendojmë tek ai ka thënë pejgamberin kush e thot kët lutje kam ia ja fal Allahu të gjitha mëkatët edhe në çufse e ka bër mëkatin e madh me ik nga betejë a Denis është me milion njerëz me milion shokt betejë milion me ia ja dërzuar mikut me ja dërzuu dhën ndermikut me ik njëri për interesat e tij kjo që nai mëllash po e kujtohet më të mëoja edhe kë në çufse ka bër ka thon pejgamberi me kët shprehje me kët keqëri ia ja fal zot djalëve vale, e lë motira tatë që ka thënë pejgamberi s.s. për istikëfarën të në nëzër, ka thënë wa inna hu le ju ghanu ala kalbi wa inni le estagfirullaha fil jemi miëta narra shukane këtë thjual më dëvartet edhe rënqedë se o dhe nërëvart por edhe vallaj shumë përneve me përgjësi të pejgamberi të alaihi s.s. thëtë Muhammedi alaihi s.s. më ndodh edhe mua që zemë raimin nga një herë të jetë një farlej kutimi dhe të mësë me përmenë Allah në gjelë në wala në gjitho ku në të kumët në të kumëtim gjitho sekon habi në të kumet, në të këqurë i shka habi shumë shumë si përfa shumë e thjesht thot, dhe une për këtë kërkoj ditje, falje e sa këfra një qënë herë pegamberi sasële e sa ardhut me thona Aisha thot Aisha radhiyallahu ta'ala e përmendte Allahu xhallahu ta'ala gjithmonë fi kulli haini kan yadhkuru Allah fi kulli haini kështu thot Aisha radhiyallahu ta'ala e përmendte Allahu xhallahu ta'ala gjithmonë në gjithmon, rast por çan një ajo është s'di ashtu më formuluar ato s'është ajo huti nuk hutohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ndoshta ndoshta ai ana ona njerëzorës, ai ka qenë një, një, një e thjeshtë, një, do të thonë një zhvendosje shumë për e përkohshme e vëmendjes nga përmendja e Allahut. Ka dashur me shpagu këtë pejgamberin me 100 er istighfar. Thot Abdullah ibn Umari radhiyallahu taala, u thotë: "Ishëm në ndaj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ja numroja nga gjuhë e tij me në ndaj të fol më njerëz" Ja numra ja thonte më tepër se 70 herë. Do të transmetojmë më tepër se 100 herë thonë po estagfurullah, estagfurullah. Ma dhe disa dietar thonë kë nuk është numrim, ja kanë gjen 94. Apo paraqet ka pasur diçka sikur të na kurthemi 100 €, nuk ukon më shumë se 100 €. Po është numër simbolik që tregon shumë shumë herë thonë estagfurullah në ndajtet. Do se Abu Huraira për Alla ta thonë Unë e kërkoj i stikfarë ditje 12.000 herë. 12.000 herë, ka honë stakurla. E i ka honë, pëse bashk i e nalë që 12.000 herë? Pëse bashkë 12.000 herë? Hëtë nga se unë ja komë bërqë Allahot një shpirtë. E shpirtëi, kërë të jaki bërqë dikujtë paguat, 12.000 dinarë në të klopën. Në të këtë ty në, në qofë se dikush për shambut, e ka vratë dikën. Gapimisht e ka vratë. Dhe dohet me shpagu gjakën. E la. Krasë, mosë dhe tjera. E ka qenë në atë ku shpagim i një gjaku të vrarë. Pa qëllim. E kështu më ratë me pagu 12.000 dinarë, ta sa i kuhe. E Allah më ka honë një shpirë të ne që e ka më ka honë të pasërt. Më ka honë të mirë, më ka honë të gjallë. Po unë e kam njëllos dhe e kam plagos Madje e kam vrah me gjënojtë e mija Dhe duhet t'ja shpagojë Allahu Gjellewala Në thoi za Këtë gjakën e shpirtit tëm Me dëmët mjerë të thonë Esta këfër Allah Që kështë e kam këpëtur të fjallë Esta këfër Allah Esa duhet nëse e buhorera Kështu ka thënë E pejgamberëse më kështu ka thënë Esa duhet në me thonë Esta këfër Allah Esta këfër Allah Esta këfër Allah Andaj, Këta de radiyallahu taala an rahimuh, Allah ka qen përgjithëtorë të njoftuar. Këta de ka thën në kët Kur'an që kemi para durve, ka thën o musliman, Allahu ka zbrit edhe smundjen edhe ilaçin. Jo që në Kur'an ka smundje, po ka sqarëguar Allahu në kët Kur'an edhe smundjen edhe u ka sqarëguar ilaçin. Ka thën smundja është mëkatet, ndërsa ilaçi është estaghfuru'llah dërsa ka thënë Hasan El Basaju Rahimullah një për djetarët njërë ka thënë thuani estagfirullah ullur në këmbë, në shtëpit e juaja në rrugët e juaja, në punët e juaja në vetëmi, në shëqëri ka thënë ku do që t'jeni e thuni estagfirullah ga se ju nuk e dini kur zbret falje Allahot ku e dini Allahot gjallat gjadides zbret falje kë e gjën Aja, aja zbjtja të unë, estakfirullah, të dhëtë, Allah u posbër të falet të përsh, unë e po edu që të fali i Eram, mërë. Subhan Allah, një kujdes i veçan të pasranë, të fshinë. Allah, vesim të dhëtë, nuk dhëm e koni hëtu nga kjo fjallë ka që e madhë, estakfirullah. Shikon së është e letë, par ti kërtu e estakfirullah, më së bërë si kërta është fjallë goje, estakfirullah, estakfirullah, si ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Përthuj, estakfirullah, dhe paramendoje Sa është më rëndësi që Allahun me të unë nga pasojet e gjunaheve Nëse gjunahin shkon, po pasojet i e se Tërmeti nalët, apo, e me sekonda është Por pasojet e në të një matë bët shtira, se vetë dridhja Edhe shiju nalët, shkakton vërshim, nalët Mirë po, pasojet e vërshimit më matë shtira, se vetë vërshimit Edhe gjinohi nalët E ke nalët gjinohin Pa pasuja mund me pas Unë pas pasuja gjinohë E me të pasru Allah nga pasuja të gjinohëve është Që ala stakë fyrëllat? Në e thurëshe stakë fyrëllat Qëfar që pasuja kësha pas nga gjinohit Po Allah për mihjehë Dhe gjithashtu të këshurështë stakë fyrëllat Paramëndojë mirësin Dhe paramëndojë bujarinë Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Po nuk e din kur kur gjynohet tmeretet e tua tim lën zot e jallualla andai kërkiesa për mbulesë është me fjalën estaghfirullah kur ne prjetojm kët fjalë me kët kuptim dhe këtu mirësia shfaqen dhe këtu bukuria dhe gjitha këto begati prjetojm është se pastaj fjala estaghfirullah ka kuptim tjetër me qendresht kur edhe bëhet në kohrat e përshtatshme padyshim vazhdimisht me estaghfirullah për veçantëti para si fyrit. Apo, përna i dhe pegamërësën, i ka përfru që me thonë vërgjimit, estakfurullah, por i ka pas do kohra më të veçanta që ka thonë estakfurullah. Një nga të është, si fyrit, dhe tjetra, thonë të estakfurullah, me njëre pas namazit. Si ka thonë selam, thonë të trijera, estakfurullah, estakfurullah, estakfurullah, Allahume entes salam, vinkes salam. Vëq me komentu këtë lidhje, estakfurullah me Allahume entes sal o është të mërëhobhush mëllë. Allahumë të selam, o zotë, ti e ajë që kë jam një selam, ti e ajë që e dënë pacën, e dënë raportin e mirë, e kush e kaprish këtë pacën me Allahum, une, pranda e thamë, e stakë fërullat, e stakë fërullat, e estak... kërket për mu pëjtu me Allahum, pasaj thëmë, ti ki mu pëjtu me mu, se ti e selam, Allahumë të selam, e kur e thua këtë, Ma së namazit Ma së vej për së më doshën të Allah Gjellewala E ke falë namazin Jemi abdes Jemi gjemi Jemi këthim ka kibla Ke bëdoa Ke bëdhikër Ke dhon selam Pas e ke dhon Astakfirullah O Zot Unë u përpjeka me të adhuru Unë e dhash mundi me adhuru Po e di që në këtë adhurim timin Kom, kom të metan Kom në në mangësi Andaj Gjitha ato të metat namazit Gjitha ato mangësi në përkushtim në për ule I p Përndaj, me fjolën e stakë fërda e bënë taman, e plecanë gjithë atë zbrasti dhe mënëkri që ke pofë mëzime e lënë gjatë në mazët. Për në këta suje fjolën e stakë fërda të në lëzër, i mbush bëshloqet, na i mblën të marrët, në rrën nga dënimi Allah Gjallë Leuala, e në asilë mërësitë shumë të atë shumë të që nuk mund të nëmërojmë, në që se ne e themi këtë thënje, thënje cilsore, k Andai uneles Allahu 'an jalla wala, ç'Allahumme na imbulut vetatona, em na ifol meqatet tona. Allahu 'an jalla wala, Zoti 'an jalla wala mos mna denu për fjalët tona, për veprat tona, për mna trajtu me rahmetin e tij, em na trajtu Allahum me mirësinë e tij, em me bujarinë e tij. Me gjithë ato që Zoti 'an jalla wala i fal dhe i mbron rrept e tij. Allahu na nderoft në dhunja, dhe Allahu na mos sof me donse parti façëbard të falur nga mëkatat pasuar nga çdo e keq që ndjoll. Te zonjë jalele nuk e dënda nuk e pëlqen. Allahu i ruaj dhe është poreftë e den takimin e arshëm me kaq për yll fund. Sallallahu alaihi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katere.